Însemnările lui Gheorghe Milescu, Pista 11 Nici nu se punea problema să mă ascund la familia mea sau la amici mai puțin cunoscuți. N-am refuzat însă ospitalitatea unui tânăr militant naționalist țărănist de, care era ospătar la Corzo și pe care îl cunoscusem la sediul partidului. Avea o cameră minusculă la mansardă, în același imobil în care se găsea cafeneaua, Însă etajul avea două scări de acces, lucru avantajos în cazul unei plecări precipitate. Împărțeam același pat. Mai exact, eu încercam să dorm complet îmbrăcat în orele de serviciu ale lui De. Era un optimism dezarmant, aproape contagios. Despre alegeri, chiar dacă ar fi arestat ei jumătate din locuitorii țării, tot n-ar fi obținut majoritatea de voturi. Și atunci, când o să se dovedească că avem majoritate, rușii vor fi nevoiți să accepte, căci fără acest lucru, americanii etc. etc. Totuși, nu puteam rămâne la el la infinit. De, însuși, era supravegheat. Era cazul să-mi caut altă ascunzătoare. Primisesem deja, discret, câteva semnale soacrămii, câtorva colegi și elevi. Și, din aproape în aproape, prin tot felul de asocieri, mi-am adus aminte de profesoara mea de franceză din copilărie, domnișoara Fabră. Înainte de război o vizitam cel puțin o dată pe an, iar ea îmi purta o emoționantă afecțiune. Însă de câțiva ani buni nu mai știam nimic despre ea, doar că îi murise sora cu 2 sau 3 ani în urmă. Domnișoara Fabră fără sora ei, era greu de închipuit. Cele două domnișoare bătrâne nu fusese rădespărțite în cei 70 de ani de viață nicio zi. Cum trecuse oare de această catastrofă? Îmi era rușine că o neglija semata vreme, dar merita să încerc să o revăd acum. Trebuia doar să verific dacă mai locuia încă căsuța de pe strada Transilvaniei și dacă, de când rămăsese singură, nu cumva avea chiriași. Să trimit pe cineva să se intereseze n-ar fi fost prudent. Domnișoara Fabră putea crede că era o capcană. Mi merit era să merg chiar eu. Mă tot gândeam să mă duc pe timp de zi sau de noapte. Cel mai bine era în miezul zilei, ca să atrag cât mai puțin atenția vecinilor. Îmi lăseasem musăcioară, făcusem schimb de haine cu de ale lui mă cam strângeau și mi-i pusesem pe cap o bască sărăcăcioasă. Chiar și astfel de ghizat, aveam senzația că toată lumea mă va recunoaște fără efort, ba mai mult că săream în ochi. Nu știam cum să mă controlez să nu iau la lagoană. Draga de ea, domnișoara Fabr, ce primire mi-a făcut de cum m-a recunoscut. Era cu totul de acord să mă ascundă la ea și toată iarna, dacă ar fi fost nevoie. Însă nu era deloc ușor, întrucât cu câteva luni, în urmă, îi confiscaseră una dintre cele două camere pe care le avea pentru a le da unor bănățeni în care ea nu avea încredere. Bărbatul era ceferist, iar femeia muncitoare într-o filatură. Oameni de treabă, probabil, dar nu pot ști niciodată, dacă erau înscriși în partid. Domnișoara Fabră fusese nevoită să lege de bucătăria și păstrase toaleta care ținea de camera ei și în care, lângă vechea măsuță cu chiuvetă din porțelan, instalase un reșou. Aici dormeam eu, pe jos, pe o cuvertură, motiv pentru care ea se scuza neîncetat zi și noapte. Cred că prezența mea în casă îi deranjase obiceiurile de fată bătrână solitară, ridicându-i unele probleme care o nemulțumeau, iar altele care îi dădeau un motiv de a trăi, ca de exemplu, a face cumpărături pentru două persoane fără ca acest lucru să bată la ochi, a procura săpun pentru bărbierit, lame de ras, gilet, tresăririle noastre la fiecare zgomot al soneriei, teama de a nu fi auziți de vecini plus toaleta comună, unde eu nu puteam merge decât ziua când ceilalți nu erau acasă. Locul în care dormeam era despărțit de bucătăria lor de un perete foarte subțire. Mi era frică în așa măsură de orice zgomot care mi-ar fi putut trăda prezența, încât uneori mă surprindeam ținându-mi respirația fără îndoială și pentru a trage mai bine cu urechea, însă cu impresia confuză că și cel mai mic suflu putea să mă dea de gol. Țin minte noapta în care mi-am sufocat între două perne un acces nesuferit de tuse, până când domnișoara fabră m-a potolit cu siropuri și somnifere. Zima încercam să mă mai destind, ascultând cu complezență povestirile domnișoarei fabră, pe care mi le spunea a suta oară despre moartea surorii ei, despre acuzațiile la adresa acestor tâlhari care, la sfârșitul vieții, o arunca seră în mizerie. Participa atât de intens la nefericirea acestei țări în care trăia de mai bine de 35 de ani, încât mi se părea că eu nu aveam nici pe jumătate elanul ei. După câteva săptămâni de așteptare, domnișoara Fabră a restabilit pe căi ocolite legătura cu Aimei. A adunat de la ei niște bani și mai ales a obținut promisiunea că se va face tot posibilul pentru a se găsi o cale de evadare. Însă situația se prelungea. Depenind din ce în ce mai insuportabilă. Închis între acei pereți, eram pe punctul de a-mi pierde echilibrul mental. De câte ori domnișoara Fabră mă ținuse aproape cu forța ca să nu-mi iau lumea în cap. Mai nou, de câte ori ieșa, mă încuia în casă. Băteam ca un nebun camera în lung și în lat, în șosete, dar mă țineam cât puteam de departe de fereastră. Când domnișoara Fabră mai primea câte un elev lucru rar de altfel, mă retrăgeam la toaletă. Într-o bună zi, după amiază, a întârziat din cauza unui accident de tramvai. Elevul care trebuia să vină sosise, sunase, bătuse la ușă de mai multe ori. Apoi a dat ocol casei, a privit pe fereastra camerei, pe cea a toaletei în care stăteam eu. l am văzut la fereastră, în penumbră, în picioare, cu fața lipită de geam și cu mâinile în jurul ochilor. Îl fixam cu privirea nemișcat. Domnișoara Fabr a ajuns cinci minute mai târziu, cu răsuflarea tăiată, cu vocea tremurată. I-a trebuit câteva vreme până și-a venit în fire, apoi l-am auzit pe puști repetând încet. J'oreză, tu oreză, il orete, 16 octombrie 1956. Sunt de două luni la Setaz, un sătuc din Savoia. Refuzasem să merg într-un stabiliment poscură. Poate că nu mă făcusem bine, dar aveam o idee fixă, să fiu liber și singur. Închirierea apartamentului din Rue Condé îmi oferea cât de cât un confort. Altitudinea era exagerată pentru nevoile mele, 1500 de metri, însă mi-am promis să fiu rezonabil în tot. Și intenționat am ales un loc fără teleferic sau alte invenții diabolice, o singură plimbare pe zi când va ninge. Deocamdată tai frunze la câini. Nu-mi place Muntele Vara. Am încercat să citesc romane, dar ceea ce se numește de curând nou roman nu îți putește să mă miște în vreun fel. Mi se pare un exercițiu care e, poate, începutul unui nou gen de literatură, dar nu mai e roman. Nu înțeleg. Când mă gândesc cât de mult vibram ce lacrimi am vărsat în adolescență citind Pole Vergini sau Manon Lesco, apoi... Spre maturitate, ce pasiune am avut pentru cei trei pe care-i numeam în sinea mea uriașii Balzac, Tolstoi și Dostoevski. Mai târziu, o revelație mai subtilă, prost. Încercările de acum îmi par o bâlbâială, o în căutarea a nu știu ce. De altfel, probabil că niciun roman de tip clasic nu m-ar mai interesa. Ciudat, de câțiva ani numai filozofia reușește să-mi stârnească interes. Cartea de căpătâi îl am din nou pe Aristotel, uimitor, când mă gândesc că de cele mai multe ori nu ne-au rămas decât notele unor discipoli de ai lui. Ce luminoasă, ce îmbătătoare, trebuie să fi fost chiar vorba lui și îmi dau seama că nu pricep decât o infimă parte din adevărul pe care vrea să mi-l dezvăluie. Așadar, o cascadă de scăderi în sens de la gândirea maestrului de acum 2300 de ani și până la înțelegerea mea. Cine a consemnat vorba lui n-a captat pe semne decât o parte. Alte părți ale operei lui s-au pierdut. Traducerea? Tradutore, traditore? Atunci, ce preț mai are fărâma pe care o pricep eu? Dar de ce citești tu pe Aristotel? Ce ai să câștigi? Unde ai să ajungi? Știi că n-ai puterea să înțelegi în adâncime acea gândire și eventual să o folosești, să o incluzi într-o gândire proprie. Atunci, de ce te chinui să înțelegi? Să înțelegi mai bine. Să faci un pas cât de mic către o formă de perfecțiune. Ce folos? Ești slab, la trup și la minte. Ai să mori mâine. La ce va fi folosit acel infim progres pe care va fi făcut în taină înțelegerea ta? Mare mister! Nu pot accepta ideea că nu există undeva un mare contabil al fiecărui gest, al fiecărei ființă pentru a ține socoteala cea mare, unde se adună toate până la cel mai mic pas. M-am împrietenit cu preotul locului. La drept vorbind n-a fost chiar întâmplător, că se întâmpla ceva nou în viața mea. De câteva luni simțisem pîlpâirea unei speranțe. Atunci, caut. Nu se spune oare că dacă începi să cauți, înseamnă că ai deja dovadă că ai găsit? Un personaj acesta bate moro, ca și mine. Avusese TVC, trimis aici pentru aerul bun la o mică parohie, nu stă o clipă din zori în noapte. Nu există cătun sau cabană pe care să nu le viziteze regulat E drept că de câteva săptămâni, de când ne-am început discuțiile libere, și-am mai neglijat unele dintre îndatoriri. Acest lucru mă nemulțumește. Nu știu dacă din delicatețe sau fiindcă îmi displace profund să mă simt ca o pradă, chiar și pentru un slujitor al Domnului. Puțini oameni au avut un astfel de ascendent asupra mea ca acest bărbat, mai tânăr decât mine, amestec de tinerețe și de maturitate." Era când vesel, când autoritar, mereu binevoitor, cu niște ochi de un albastru stăruitor. Crea o impresie de forță liniștită și de punitate. Puteai să juri, deși era greu de crezut, că niciun fel de murdărie nu-l atinsese vreodată. Nici cele trupești, nici cele mai subtile ale imaginației și spiritului. Întâlnirea cu astfel de persoane te reconciliază cu viața și ți-o justifică. În esență, era vorba de altceva, de ceva care venea din altă parte, prin el. Doamne, Iisuse Hristoase, care ai zis ucenicilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. 19 octombrie 1956 Timp meschin cu ploaie și frig. De dimineață stăteam în biserica din Setaz și citeam, îngenunchiat, câteva pagini din o Cristii. Am început să vin apoi aici în fiecare zi să simt tihna și dulceața. Am învățat din nou să mă rog. M-am pomenit dus de imaginație în micuța biserică albă din București, unde obișnuiam să merg singur duminicile: Oare câți ani să fi avut pe atunci? Zece, fiindcă eram în ultimul an de școală primară. Mă strecuram mereu în același colț din dreapta, unde se sfârșeau stranele. Aveam în față icoana mare cu fecioara Maria și pruncul, de care, înainte să plec, îmi elipeam apăsat buzele. Lumânările aprinse, mirosul dulceac de tămâie, ciudatele psalmodieri ale preoților și corul grav mă însoțeau mult timp după slujbă. Eram într-un fel minunat, fericit. Într-o bună zi a venit înștiințarea că trebuia să mergem la slujbă împreună toată clasa. Așa s-au sfârșit încântările mele. Apoi a intervenit plecarea în Franța, liceul, un învățământ din care Dumnezeu și misterul erau mai mult sau mai puțin discret, făcute să dispară. Mergeam an de an, de Crăciun și de Paști, la Biserica Rusă, dar nu era același lucru. Tiptil, schelăria raționalistă, mi-a acaparat întreaga gândire și mi-a confiscat lumea. Din credința din copilărie nu părea să fi rămas nimic în structura mea exterioară. Poate e doar singură, acolo, înăuntru, o flacără cât o gămălie, ca candelei de lângă icoane, care nu trebuie și nici nu poate să se stingă vreodată. 22 octombrie 1956 De cinci săptămâni încoace, aproape în fiecare zi, mă învață religia. Sunt mâncat de îndoieli, îi tot pun întrebări. Are răspuns pentru orice, vorbește despre orice cu seninătate. De la Sfântul Augustin la Platon, de la Aristotel la Sfântul Toma, discută despre protestantism, despre teoriile părintelui Teilhard de Chardin. Însă mie nu-mi plac tiparele acestea ale rațiunii în care misterul e forțat. Mâine îi voi pune următoarea întrebare. Dacă cuvântul lui Hristos este ultima revelație, dacă creștinismul este consecința istoriei, de ce Dumnezeu a permis nașterea Islamului? Ce vanitate și dorința aceasta de a ști totul și de a înțelege. Să spunem că aș deține toată știința lumii. Dacă mi-ar lipsi milostenia, la ce mi-ar mai folosi știința în fața lui Dumnezeu? 25 octombrie 1956 E imposibil de imaginat această ființă omniprezentă, omniscientă, tot puternică și veșnică care n ar fi făcut după chipul și asemănarea ei. Toate acestea sunt absurdități, nonsensuri, cum spun anglosaxonii. În afara materiei nu există nimic. Atomi, corpuri, lumi, galaxii. Milioane, miliarde de ani, trecând prin miliarde de ani lumină, pentru ca un microb ca mine să ridice problema binelui și a răului, dialogul lui cu Dumnezeu. 26 octombrie 1956 Astăzi, când își lua rămas bun de la mine, mi-a spus Am să mă rog pentru dumneata era ca și cum, în adâncul nopții în care mă găseam, s-ar fi aprins o lumină. Am să mă rog pentru dumneata." Propoziția îmi părea deja auzită, însă acum îmi apărea ca nouă, diferit nuanțată, ca și când ar fi avut nebănuite profunzimi, nenumărate trepte de înțelegere. Ba mai mult, presupunea chiar o natură diferită. În mine se declanșase ceva. Pentru prima oară, înțelegeam. Am să mă rog pentru dumneata." Altcineva vroia să intervină pentru mine pe lângă Dumnezeu. Avea de gând să-i vorbească în numele meu. De vreme ce, singur, nu știam să-mi găsesc salvarea, poate că altul va reuși pentru mine. Am mai schimbat apoi câteva banalități. Eșeam de la el purtat parcă de un val de speranță și în minte mi se învârtea doar Am să mă rog pentru dumneata. 2 noiembrie 1956 În această după dupăamiază am stat de vorbă îndelung cu părintele Moro. Stratul de zăpadă proaspăt, așezat, transfigura peisajul. Se ducea să stea la căpătâiul unui bolnav la o fermă de pe șoseaua care duce la muntele Galibie. L-am însoțit o bucată de drum. I-am spus că, pe lângă suferința copiilor, ceea ce refuzam să înțeleg, era aparenta iraționalitate cu care lovea moartea. Simt nevoia unei finalități logice. Cum explică Dumnezeu dispariția prematură a unui om care ar fi putut să îmbogățească patrimoniul umanității? M-a întrerupt. Ești încrezut dacă îți închipui că poți judeca ce sau cine îmbogățește patrimoniul omenirii? Părea că evită să-mi dea explicația pe care o cerusem. După o scurtă tăcere, mi-a zis. Cred în puterea milosteniei și desăvârșirii. Nu există frământare interioară care să nu atingă și alt suflet să nu fie comunicată chiar și printr-o privire încărcată de dragoste sau de înțelegere. Apoi s-a oprit, iar eu i-am spus, iată, încă o dată, îmi cereți să cred, părinte. Pentru a începe orice sau pentru a termina ceva, trebuie să crezi. A mers apoi un timp fără cuvinte. Zăpada proaspătă ni se lipea de tălpi. Mai târziu a rupt el tăcerea, spunând încet, ca și cum ar fi îndrăznit cu greu să-și scoată la iveală gândul. Dacă, să spunem, prin absurd, sfințenia unei singure persoane ar rămâne pe veci neluată în seamă, ar fi în mod sigur cea mai pură dintre toate. Ar putea fi sfârșitul experienței umane, căci eu cred că va fi mai multă bucurie în cer prin desăvârșirea unui singur decât prin credința mai multora. 3 noiembrie 1956. Îmi aduc aminte de acum trei ani Marea Biserică din Irun, trecuse în frontiera spaniolă pe timp de zi. Seara am pătruns în această veche biserică gotică. Încă de la intrare coborai o treaptă sau două. Înăuntru nu era lumină aproape deloc. Se auzeau doar rugile. Naosul era despărțit în două de un grilaș de fier. Acolo am îngenunchiat. Mi-am lipit mâinile de bare și mi-am sprijinit fruntea. În fața mea, în două candelabre, ardeau multe lumânări galbene. Îmi place mult mirosul lor. Vocea unui preot răsuna sub boltă și prindea un ton de incantație. Zeci de murmure îi reluau spusele în surdină, ca un val care se varsă pe plajă, apoi se pierde. Din nou vocea clară din amvon. valul surd, corul credincioșilor. Eram ca vrăjit. În fața privirii mele fixe, o luminare ardea prea intens, o alta s-a plecat spre sine. Nu mai vedeam decât flăcările tremurânde, în timp ce litania își urma indefinit ritmul puternic și monoton. Îmi doream să mă amestec cu acești oameni, să am de-a face numai cu acești bărbați și femei care credeau, care sufereau, însă nu aveam dreptul. Am rămas multă vreme acolo, după ce biserica s-a golit, singur, înspăimântător de singur. 25 decembrie 1956. Ieri, la miezul nopții, slujba de naștere a Domnului. Bisericuța din Setaz era înțesată de lume. Crenci de brad, ghirlande, lumânări, miros de graști și de lână udă. Am intonat în cor cântece de Crăciun, eu murmurând timid doar refrenele, parcă toată lumea comunica. Biserica s-a golit încet în liniște. Afară aerul tare împișca nările. Zăpada scârția sub pași pe cărăruia strântă pe care mergeam în șirindian, luminată din loc în loc de felinare care arunca un omăt, o lumină gălbuie. Ajuns la stradă, am depășit persoanele din față și am început să alerg, purtat de o bucurie nespusă pe care nu mai simțisem. O muzică interioară îmi ritma pașii. Fredonam aleluia de Handel. Dumnezeule, de unde ar veselie și dintr-o dată? De ce? Ca să cad mai de sus? 1 februarie 1957. Viața liniștită din hotelul Champion a fost tulburată de vreo două zile de sosirea unei femei tinere cu cele două ofice. La drept vorbind, nu viața hotelului fusese deranjată, ci pe mine m-a m-a afectase noua prezență, căci altfel n-aș fi simțit nevoia să vorbesc despre ea. 4 februarie 1957. Curios că nu observasem din prima clipă ce drăguță era femeia. Avea un aer înțelept și nu se ocupa decât de fete Oare de ce Dumnezeu își pusese seara pantofii aceia amulați Care subliniau niște coapse și niște șolduri înnebunitoare? 5 februarie 1957 Mi-am promis să o evit Însă în această dimineață am întâlnit-o la schi Urcând singură spre creieron. Am făcut o oprire abilă în fața ei Și am început să te-i făsuim am urcat cu ea până pe al doilea platou și am făcut coborârea împreună. Schia, excelent! La sosire parcă ne cunoșteam când lumea. A găsit o fată din sat care să-i țină copilele toată dimineața. Ne-am dat întâlnire pentru a doua zi ca să urcăm iarăși până la Creiron. Căzuse în pradă unei plăcute și bizare sureșcitări. Flu eram, cântam, eram mai preocupat de felul în care mă îmbrăcam. Îmi studiam pozițiile în oglindă. Eram ridicol și neliniștit. Dar, la urma urmei, nu găseam nimic rău în a flirta cu o femeie tânără pe care o respectam și pentru care aveam toată considerația. Era serioasă, iar eu mă simțeam mai bine ca înainte. Am făcut o plimbare minunată la Creiron. Din frumos, o zăpadă ca zahărul pudră, nisipenie de om în jur. Am mers timp de trei ore prin omăt neatins la adăpostul piscurilor liniștite. N-am putut să rămânem în vârf prea mult din cauza vântului, așa că am coborât în sus până pe primul platou. Răvășit de aerul rece și de praful de zăpadă, îmbătat de mirosul albului și de frumusețea care mă înconjura, tăiam cu voluptate mătasea lungă care ni se întindea la picioare. De unde vine amețeala aceea când schiezi? Poate de la apropierea maximă de visul cel mai vechi al omului, zborul. Oprirea pe primul platou ne-a dezvăluit, dincolo de valea Arvel, lanțul muntos grond rus în toată splendoarea. Ne-am așezat schiurile ca pe niște șezlonguri și am făcut plajă, așezați unul lângă, altul în cămăș. Brațul meu îl atingea ușor pe al ei. Din când în când mă întorceam spre ea să-i privesc fața tânără, părul prins în coadă de cal, ochii cenușii mari. Când râdea, îți arunca o privire fugară și pe și în mijlocul obrajilor îi apărea o gropiță adorabilă. Avea mare poftă să o sărut. 7 februarie 1957 Am vorbit cu ea multă vreme în fața șemineului, cu câte un pahar cu whisky. E diabolic și exaltant să simți puterea pe care o poți avea asupra altora. A ascultat cu plăcere evidentă toate povestioarele pe care i le-am spus. La un moment dat, gena de monologul meu, am rugat-o să vorbească despre ea. N-am nimic deosebit de povestit, mi-a spus. Câtă modestie, ca și cum nu era chiar viața în sine interesantă. În definitiv, ce știam despre ea? Foarte puțin, Cochema o chema Janine Obur, că era fata unui medic din tur, că își pierduse mama în timpul războiului într-un bombardament. Tatăl ei se recăsătorise și ea nu se înțelesese cu mama vidregă. Studiase chimia la Sorbona, se căsătorise din dragoste cu un coleg mai în vârstă decât ea, care, în urma unui concurs, ajunsese profesor de fizică și de chimie la un liceu din Juvisi. Lucrase pentru o scurtă vreme la un laborator farmaceutic, fiindcă între timp rămăsese însărcinată. Venise să stea trei luni la munte pentru că fica ei, cea mică, făcuse o infecție destul de îngrijorătoare alesese setaz pentru a-și putea practica în același timp sportul favorit. Cam atât. 8 februarie 1957. De ieri dimineața au sosit la hotel trei studenți din Lyon, veniți pentru weekend, într-o rabă cum rar mi-a fost dat să văd, de prin anii 20. Erau foarte simpatici, însă eu nu prea mă simțeam în larul meu, eram și trist. Și știu și de ce fiindcă Janine își petrecuse ziua cu ei și, în ciuda eforturilor mele, nu-i atrăsesem în niciun chip atenția. Știam perfect că insistențele mă făceau ridicol și stângaci, dar nici nu mă puteam abține. Nu puteam nici să plec, nici să tac. Fusesem nebun să-mi imaginez că o femeie așa tânără putea fi interesată de un tip de 40 de ani. Știam că era absurd, ceea ce nu mă împiedica deloc să fiu supărat. Gelos? Ridicol? 12 februarie 1957 Studenții au plecat într-un târziu, viața noastră de zi cu zi și-a reluat firul, plimbările de dimineața, uneori reluate după amiaza, partide de table după cină, taifas. Janin era din nou drăguță și binevoitoare. Înaintea acestui intermețo, fusesem atât de stupiți să cred că-i trezisem vreun interes, iar apoi la fel să mă amăgesc că atitudinea sa se schimbase. Ea era pur și simplu o tânără care se plictisea și care accepta cu plăcere compania unui bărbat mai în vârstă, a cărui conversație făcea să treacă timpul mai repede. Și atât. 13 februarie 1957 În acea seară, după ce și-a adus fetele la culcare, a coborât și m-a întrebat dacă nu jucăm obișnuita partidă de table. Se bucura ca un copil. La un moment dat, și-a dat jos jacheta și a rămas într-un care sublinia perfect umerii. Cum în timpul jocului s-a plecat spre tabla de șah, decolteul lăsa să se vadă rotunjimea sânilor. Am simțit un nod în gât și o ceață pe ochi. M-am disprețuit. O uram că era acolo, tulburătoare, că mi-e cât ai gripi cele mai ferme convingeri. O detestam. Nu ești în prea bună astă seară," mi-a zis. O, oh, ce naivă putea să fie! Aș fi vrut să plece cât mai repede, însă n-ar fi fost mai nimerit să plec eu. 15 februarie 1957 Ce trebuia să se petreacă s-a întâmplat. Ier seara, spre miezul nopții, dansam în salonul luminat doar de lampa de la intrare. Discurile se schimbau, iar beția dulce a ritmului mă prindea din ce în ce mai strâns. Trupurile noastre se armonizau de minune. Și-a sprijinit tâmpla de obrazul meu, iar eu mi-am plimbat ușor buzele pe fruntea ei, pe sprâncene, pe colțul ochilor. Ea mi-a atins urechea cu buzele fierbinți. Atunci m-am oprit și am sărutat-o lung, lung. Muzica se oprise. Nu se mai auzea decât icăitul discret al picapului. L-am oprit. În liniștea groasă care a urmat, am luat-o pe janin de mână și am tras-o ușor spre scară. Ajuns în fața camerei mele, a încercat să se împotrivească, spunându-mi șoptit: Nu, nu, chiar nu e bine. Însă, în întunericul odăii, s-a lăsat dezbrăcată ca un copil. Repeta doar din când în când: Nu e bine ce facem, George.